Mielul și lupul Odată ca niciodată, era un miel obraznic, care în fiecare zi intra în tot felul de necazuri. Oh, vai, sunt plin de noroi și miros! Lui, mami nu-i va plăcea asta! Chiar atunci, mama veni. Și se uită furioasă la miel Nu mă asculți niciodată! Ți-am spus să nu mai sari de la o astfel de înălțime Dar și eu ți-am spus că e distractiv Nici tu nu mă asculti, mamă? Oaia nu putea decât să râdă de copilul ei și să-l <laughs> Hai Haide acum, să te curățăm! Mama iubea atât de mult pe copilul său, însă își făcea griji pentru siguranța lui. Mama întotdeauna îl avertiza. Ai grijă! Nu trebuie să intri în pădure! Acolo trăiesc animale sălbatice, pot fi amenințătoare, te pot chiar mânca! O, oh, mamă, te îngrijorezi prea mult! Dar mielul răutăcios nu a ascultat niciodată. Mielul a intrat liniștit în pădure... Și s-a jucat multă vreme, până când s-a întunecat Într-o zi, ca de obicei, mielul intrase adânc în pădure Acolo a văzut un izvor Ah, un izvor! Ce moment! Chiar îmi era sete! A decis să ia apă din izvor pentru a-și stinge setea Și în timp ce mielul bea apă din izvor un lup se uita la el din spatele unui copac. Ah, un miel suculent! Astăzi este ziua mea norocoasă! În urmare, cu gândurile sale rele, lupul a început să se apropie de miel. Mielul nu a văzut deloc lupul în timp ce bea apă. Și nu era nimeni în afară de aceștia doi care să salveze mielul de lup Știi că pădurea asta aparține numai animalelor sălbatice ca mine? De ce ai venit aici să bei apă din izvorul acesta? Mielul a fost surprins când a văzut lupul din fața lui Știa că lupii erau animale periculoase Mama m-a avertizat despre lupi sunt sigur că tipul acesta vrea să mă mănânce la masa de prânz. Acest tip este feroce. Trebuie să scap de el cât de repede pot. Oh, îmi cer scuze, lupule, sunt doar un miel care nu știe nimic. De asemenea, murdărești apa. Cum să beau acum această apă murdară? Oh, îmi cer scuze din nou. Dar tu nu vei rămâne însătat, lupule! Apa din partea ta este curată! Hă? Deoarece izvorul curge din partea ta înspre mine, domnule! Lupul a fost surprins să audă un răspuns inteligent din partea mielului, dar lupul doar căuta o scuză pentru a ucide mielul! Cum îndrăznești să te cert cu mine? Cred că ești același miel cu care m-am certat și anul trecut Anul trecut? Dar, domnule, nici nu mă născusem atunci Mielul se temea că lupul căuta un pretext pentru a-l ucide Mielul deveni prudent în cuvintele și gesturile sale Și mielul și lupul vorbeau unul cu celălalt cu atenție Mielul a auzit niște tăietori de lemn Veneau în zona în care se aflau cei doi Mielul era deștept, așa că se gândi Dacă pot continua să vorbesc cu lupul acesta puțin mai mult Tăietorii vor fi aici, ei îl vor alunga Domnule lup, aveți dreptate, am murdărit apa Dar n-am vrut să vă deranjez Dar mai supărat deja! lăsați mă să vă compensez spunându-vă o poveste. Poveste? Ah, ce pierdere de timp! Dar trebuie să-l ascult și să mă apropii de el, pentru că nu am nici puterea, nici voința să-l urmăresc pe acest miel. O dată ca niciodată! În felul acesta, mielul a continuat să vorbească câteva minute. Pe măsură ce mielul vorbea, ajungeau tăietorii de lemn. Au văzut atât mielul cât și lupul. A, uite acolo! Un lup! A, ce curvădă! Și l-au prins pe lup și l-au bătut înainte să-l lasă să plece. Mielul era bucuros că e în siguranță. Ah! Oh, abia am scăpat astăzi! A alergat la mama lui. I-a spus mamei sale ce s-a întâmplat în pădure cu lupul și cu tăietorii de lemn. Și apoi i-a promis mamei să nu se mai rătăcească niciodată în pădure Și mama a fost fericită că mielul și-a învățat lecția O oh, da, acum știu mamă, nu trebuie să merg în locuri ciudate În special în cazul în care animalele mai puternice și feroce așteaptă să mă omoare